مارکلو ده جوربین تثنیه ده مفردی جورب ده جورب معرب ده ده گورب او گورب مخافف ده ده گوربا نه سی قبر ده گوربا سکی دیشی نو گورپا دا پارا یوتو تزونه دی یو دا یعنی اخپا پو تاول اخپیر دا پارا قبر جراباون دا موزاون وای و زمنگا مسلا دا مسا دا علال جوربین امام ابو داود رحمت الله علی باب منعقد کره مسا علال جوربین یو قسم جرابه د دسارمانی لان دی بان دی هیش شینشتی شته وارای دیشتی ویرتنشتی تشش شمره دا نوچه لان دی بان دی تشش شمره نزیتا مونگا خوفین وو دی جاوربینو تا خوفین ویلی که خوفینو بان دی مسا بلکه د اہل سنت وال جماعه پر نه کوي نه چې دا خو فین باندې مساجئ جائز دي کوي جائز دي دا جائز دی دا مسله استفاضه د اہل سنت وال جماعه مالکیو قول منکرو چې هغه سفر حالت کې جائز حزر کینې د فقار دام غلط اذا دا. مالک بالکل قائل دی امام مالک رحمت الله علی موتا چه دی شاد عدل د پديباندی ان مالک دی که شوا فی دی تنافک انا بلا تون اهل سنت والجماعت مس على الخفین جائز بلکی ذات الرای امتیاز نقداه آل سنت والجماعت اتفق المسله شو ڈیم قسم جاورا بین آدھا جاورا بین چاگئی کپڑا دا یا وڑای دا یا تاری د دویختون جوڑ دے لیکن لانجم سارمند دے او بانجم سارمند دے دیتا جاورا بین مجلدین ویلکی مجلدین نو مجلدین و بانی مسا بلکل جاز اتفاقی مسئلہ دغه ما یو راپن منع علیه دي لاندي ترمن او بره طرف باندې ترمن لګیدلې انا دا مسله استفاقده یو راپن منع علینا په دي کول جایز دا استفاقي مسله شو یو بل مسله اذا جاورا بينه چه بين کول باريك دي اږي شفافيت د اږي تتابع ان مش نه شي په دې وداز قسم جرابه باندې مت بالکل نه اجازه اتفاقا دع ماي اربعه ور امام ترمذي تفسير کوي په دې قسم جرابه اگه سخینین دی من گویلو چه اگه منشف ندی لاندی در تارمن در پی کاری پاگی او بو لازون که پاگی را که دن او بو اخ شفافیت پاگی کنش دی او دیما در دا داری تماسک على ساپ بلای نساک څ شي سره تړلې نه ده رابړ دې پګینه دومره کله غوټ شي چې هغه د ټول د ثارمنه کپڑا ده غوټ شي د ثارمنه پېښان کپڑا ده نو دا ثارمنه کار هوته ثارمنه غوښتي چې پد پکیږي ثارمن په خپل ودلین کې ده دیو دایس په خپل ودري آیومل جاملا تر سفر کولی شي په رسیدي دا ان نبی اې سره د صاحبینو امام ترمذی تخینېنو به تفصیل ذکر کړه صحابو تخینېنو باندې متکلد علي براب بن عاجب و غیره فلانی فلانی مزه کړي پخ تخینېنو باندې مزه کړي پدې جره بنره کړي په عمر په شوي امام صاحب رحمت الله علیه د دینو قائل و بماتاب و ااجلکم یادی ورانک زغت فقلی کلی پښوی ارجو لا کومه او ز څنګه چهده په جرابو مڅو سخیلین دیوم نکو خپل وینډ لیکن امام تبر رحمت الله علیه خپل مرجو وفات کې رجو کړه د دې کاول نه درې ورځې مخکې یا نه ورځې مخکې خپل هغه د سخیلین جرابې او امته وکړو بس د نو دا, دا مسله اتفاقی شو سفینې نو جرابو باندې مصاجایله سخینین چې منشف نوی او سفینې چې پخپل پرنه باندې دری سفینې چې د ځنصه باي پرټړې دي هغه جرابو کې هغه ځوبه دو دي دمله درې مل ترلار والے شي دا د جرابه چې دا هغه جرابه دا ده دا په منځله ده خوف ده حدیث سره مونږ نه د خدمت کې دی حدیث په خپل ځاګه کمزور دی وایي لیکن دا جراب ډېر کله کله سخت ده او دا په منځله د سړمني جراب په شان تي ده نو په دې باندې ما ځایځو وګوره په پوه شو کنه دیوژن جو دوه حواله ځوان کان راته کاینا یېشوع فانیل ما لاجد المسع عليه ما بالاجما لمنه دره مکه سن رحمت الله علی عبارت دې د بداه سنایته کرا کې کاري ډاو شف لا فان دی لاش ظلمت علی امام بل اجماع اللہ ما رحمت اللہ علی اجماع خبر دلتے ذکر کرے پدی جرابو بنی ماسانی جی امام تلمیزی کومه کم آساری توار کرو برا دا یادی ترازی برا بن آجی باو علی فلانی کړې مزالت جارو بین کرے ناغدہ جرابن اللہ بل تخینې نیوی نو متا بالکل غیر جائز ده دلګه عبارت بل ولایج الذمۃ علی الجور بالرقیق من غزل او شعر بلا خلاف بحر اپ کی ند جائز متا طغ رقیق وندی چې دوړ له جوړا یا د وختونو جوړ جنابیږي وله كان نه سن یم شي ما او فرص غنو ف ده نهکه یو فرصغیررتتللی شي نه دا جرابر بیا مختلف في هذا ایمان سر رحم الله نو قائل او بیا ایمان س رحمت الله د خپل د ممسک نروژ کړی بخبره پوه شوئ که دا <خصف> دبارتون مو کړ د مله مجودی سر نه ددي مس سپو شو دا په کتابونې دا م سره للی شوي ده م او اوس دا مجده زمانه کوم د لیلون جررابه ده ډېره باری کا نري جربه ده پهدي باندې ممثل کول جانج دکه غیر ررج نمون نموتی سبلی کنی چه ابو تداوی شریف کی رازی لگ دلتا دو برا بن عاصب وغیرہ اغیمہ سکڑے پا جرابو باندی او مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پروات کی رازی چه دو مصوکڑا نفیل اسلام پا جرابو باندی او نا دا فقهان عیمه چی دی دا خوش شارعین نی دی چاگی دا قیودات لگئی دا چې کلق دیوی او دا شی فلام قیدیو دا قیودات دا خوش شارعین نی دی حدیث بو دا مغیرہ بن شعبہ کی متلقن گاغلے دانگی دا فلانی فلانی صحابی لکا بوداوی کی زکر کوي اگی ما زکردی دا متلقن زکر شوی نا دا قیودات چکم فقهان لگو لے دا دا په فوقته شارهین په نه دا چې دو دادار لګئ نوور لا په جربه باندې م جد هر لګې جربه ک ووج نه بلکې یواې جربه نهکه ضرورت را شیر نو دا چې کپړه را وغلی په د یا ب دا جرابته و پیداې نو بیا د پته مسو ود تون ضرورت نشته دا بوتان په فوکړی لږه څنګه چې په موضوع باندې مزه یې نه ورو بوتان مو باسه د بوتان ته پاسه ده شره کش بس مته کېږي نه اسلام په نړۍ نو باندې متا کړ شره خبراتانه شو وای شي نره جراب باندې نا کا جراب نه نیو به دا په وینځل ډیر ګران کار دی دې کپڑ پېتاو کپاس به مسوګا کپړه در سره نيسته نو تا په پټانو د پاسه د کوشش کا بس دا نه بي له تلاشو سلامته کړیا حدیث راغره د مغیره بن شعبہ رضی الله تعالی اخبار پوه شوې هغه دغه قوله چې اسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ او داوود زاهبی مو کړ چې ما ساهل چې اوربن پکار دي جائز او تغاقولا موجود دور غیر مقلدینم که جمع تا عالر جاربین جائز او سعادیس تبورو چه در امس عالر جاربین که عادیس سمر راگلی نیو دا روایت راگلی دا مغیرہ بین شعبہ رضی اللہ اطلاعن او دویم روایتا ابو موسى شریع رضی اللہ عنہ روایت دریم روایت ہے بلال رضی اللہ عنہ نو ذخیرہ دع اد کہ طول روایت نے ثمرشری مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت شکم ابو داؤد شریف کے دا ترمذی کے ممولی اور تین روایت ابو موسی شریع رضی او تبرع عبد بلال رضي الله تعالى <تصفيق> عنه <تصفيق> دا فاعيش المغيرة دا نسب الرائر ولا ذكرت قيل رواه اصحاب السنن الاربعه دلتا ابن ماجه كذلك او ابو داوود ك الترمذي من حديث ابي الاودي عن هذيل بن الشرح بلا عن المغيرة بن شعبة ان رسول الله استوزع ومس على الجورب وان علينا اگردني حديث مطابق امام الترمذي رحمه الله فرمى قالت الترمذي حديث حسن صحيح امام التحميزي لديه حديث متعلق له حديث حسن سعيه وقال النسائي في سنن الكبرى لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على و... عاج رواية قيس ايه شاتا بدارينا ذكره نمو غيره بين رضي الله عنه هنا مسأل خفين لغليه مسأل جربينه لا تنظر وصحيح عن المغيران والسلام عليك وصحيح عن الخوفينا في مغيران الشعب الالو مشهور واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلتنا جرابو بني وقدت قمتنا جرابو بني موضوب بني ابن حبان في سيد النو الخامس وثلاثين من القسم الرابي وقال ابو داوت في سننه في إمام أبو داول ذكرت عبد الرحمن بن المعذيه لا يحدث بها هذا الحديث في مغيره بن شعبه دراواته في ذكر كولنا ولئك لأن المعروف عن المغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما سيسكن ذلك بموضوع باني كرده بجرابو باني في مغيره بن شعبه حجیث المغیر آزا و ذکره بیاتی و روابو مسل شریح ایزا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم تحضر جاربائنا و ليس بالمتحسل ولا بالقریم جبو مسل شریح رواحی سمتا و الحديث المغيرة هذا قال انه ان نور عديس المنكارون ضعفوا في سن توريت تضعيف كره عبد الرحمن بن ماجي تضعيف كره احمد بن حنبل تضعيف كره يحيى بن معين تضعيف كره علي المديني تضعيف كره اهيمان مسلم رحمه الله عليه تضعيف كره دا لولې محدثين شو ما ارستر چې د ټمو لولې محدثینو د دې حدیثه کې تذعیفه امام نووي رحمته الله عليه فرمای د امام نووي كل واحد من هؤلاء لو انفراد قدم على التلميذي تداكم لولې بذرغان من وغت قرضي طول مقابله و یو یو نبيان داغين مرتبات إمام التلميزي رحمة الله علينا وجدتها معا أن الجرع مقدما على التعديل سردنا شيء جرع ذا في التعديل ليس جرع للتعديل يقيننا مقدم منذ ذي وجناه يقبل قول التلميزي أنه حسن صحيح هنا شعديث شعب الجلس حسن ده صحیح ده د امام نور ده لپاره تابعینه ده د ټول لوی محدثین متفلسفين په تزيد د رواه باندې نو ک یو یو بزرگ شهری د امام ترمذی په مقابله کې لوی او اجدزه ټول اتفاق په دې باندې شویل نه معلومه چې حدیث ځای ده کوم حدیث ده حدیث د مغیره بن شعبہ رضی الله تعالی اوش کومثه علی الجوربین بن راجی مشهور حدیث د مغیره بن شعبہ ما سعلقه فين باني ده ما سعلقه فين باني ده وقال الشيخ تفيدين سليمان ابو قيسل او ده اسمه عبد الرحمن بن سروان ده ده جدي رواش ده ما واما عدسه بمسا والذي اشاره لي ابو داوده فاغر جبن ماجا فی سنانی واتبرانی وغیرہ دو لائسر بالمتحسل ولا بالقوی درام وماجس بلال فروہ واتبرانی من تاریخ ابن ابي شایبہ دو کان رسول اللہ جیمسا لنکو فائنی والجورہ بائن نپدې کې د یزی په دې زیاده ابن ابي ليلہ مستضعفه اوس ډیره د ذخیره د حجګستر حج شو فقط نداء نو څو په اتفاقا زائد دي خدای یو روانه د مغيره بن شعبه امام ترزي رحمه الله علیه التحسین از نور ایمات زد تا ضعیف کنید علامه سانتوری رحمت اللہ علیه کرمائی ورک در دو روایتونی یوز مغیره بین شعبه روایت راگل رای چه نبیل سلام مصر برعال جاورا بایینا زان روایت چی از بل مغیره بین شعبه رضی اللہ نور روایت چه مسعال خفرین زان روایت چی امام ترمیزی وردت حسین کرده در دو روایتونم عارلوس حاصل داشو چدا مس عل الجوربين باندې په ذخیره د حافظ په څوره حرکت شو درې دغه که دا د شریط بلال ور روایت په ضعيف دی پات شو یو حديثه د مغيره بن شعبه رضی الله تعالی له هغه دې رو محدثین بزرګان تزعید کوي امام ترمذي رحم الله عليه تحتین ګره ذخیره د دې چې یوازې فقط شو. گویا چې څو روایت 파 چې شو. یو روایت دغ یو عادي ما په تر بیتی تعلیل کوي نو څو پیردو بزرگانو د در ته ځی فکرې. ان څو پیر روایت ثاني شاګر واه د کلامم شوې اگر واه سره واه دي د قران کریم او وغ شلو هر جوړه کومه سری ن پرې خود ګه نه خبره نه زما په خبره پوه د ذخیره د فقط دری عادي دي او دوکه په تفااق ځ په ی رووا د والا هغه ما به تررم په قبانې حسانونسیون لکه نور کېواو د مح پنیبانې ا عادیسم صیح نه ل نوکیش دا حدیثم بحثه نیشونی بیاز آخری دا حدیثی عادث که او یو حدیثم نیشونی او که دا غیو حدیث پادشی منو خبر واحد سراد دوم رکم خبر واحد چی فاغی که کلام هم شویده او دا قرآن کریم سرین نصف ری خودل بکم دا ری جایدشی په پا خبر پوشوید؟ یو بلا خبره دا متلگ وائد، ان رسول اللہ انتووزاو مزاعل جاور باین ون علینا، علی جاور ون علینا، بس مزید سب خوی بات بوٹانو واجد بوٹانو تا بس لا کشکا، سلو بوٹانو باشدی پجگی که، پجگی، او مزو پو بوٹانو سرکو چاڑو گارنو کزیگا ما، سم اثان کاری دیتی، وَمَثَالَ الْجَوْرَ بَيْنِ وَنَّ عَلَيْنَا نَبِيهِ الصلاة والسلام تَوَضَّهَ وَمَثَالَ الْجَوْرَ بَيْنِ وَنَّ عَلَيْنَا نُو کَدَا وُضُّو عَلَى الْوُضُّوِرِ او دست اشتے نُو دور مُرَ سَنْتَ الْغَالِ نُو مَقْوِوِنْ زِلَا وَذَا سُكْرَ نُو بِعَنَ عَلَيْنِ او سُطْتُ زُرَتِ او د شرینو نن علیه بوتانو کی اختید جنابو کی دنه دی او پره کښ کوله تر اوسه کی قطعا اوسه دي دل پر تای دو ګره دی دی نو کی سید رسول خداه کی روایت راځي ها کزا ور اصول رسول الله صلی الله علیه یحدث ما لم یحدث او د سهشته به زسه شوې نه دی واښه نمخ دی صفا کرو او بیا پو بودانو بانی لازی داش راک که نو چی ساو دست مادشوی نده بیا کولی جایز دکنه دی جایز دانه دی چی بودانو موم بازده و یا کپره پیتاو که پاس روی مازده و کار ده بوداو ده شرح ده عون المعبوده عون المعبوده ده شمس الحق عظیم آبادی رحمت اللہ علیه شرع الله عون المعبود او هغه خپل غیر مقلد دي واش واي هغه فرمای ان الجورب يتحظ من العجين وقزان من الصوف وقزان من القطن مالو چې نوم جرابه جوړيږي د شعر مینه هغه تم جرابه وای د مالو چې هغه تم جرابه وای د وړی هغه تم جرابه وای ويقال لكل من هذه انه جورب ومن المعلوم ان هذه الرخصة بياز العموم لا تثبت الا بعد ان يثبت ان الجوربين اللذين ما تعلم ما كانا من صوف تحفظ دعوان ثابت للشيء كتبت عليلون جرابه بثابت شيء نبي الاسلام قم جرابه شنو غدا وري اغه د پاسنه به اسلام ما سوګړو نو اغه د پاسه ما سوګړو نو معبود عن المعبود ولا فقل ذكرت دغبال به چی کوم صحاب جرا بو بنه ما سوګړ نذابم ثابتې چې د نری تخیلین جرا بن دی او ما سوګړو دای سوګلې چې ثابتو داودا په دا نری جابم جرا ب بنه ما ا جنبی رسول اسلام جرا بن ما کړی دا اجرابین تخینین و باندې منععلی و باندې مجلدین باندې منکو کنه کو تخینوں باندې کو کنه کو دا چ داو ثابت الغوانی چہ موجودہ جربہ باندې مثلا اسلام کریا یکم صحابو د آثار ذکر کرتھن فلاں صاحب کو فلاں صاحب اوپر پکا را چہ دا اثر من تہ بیان چھ چہ نری جامع باندې صحابو دا جربہ باندې مثلا کریا لیکن ا گئی ثقنی نا زخیره دا حدیثی که فقط دقیق یو حدیث دی حدیث دا مغیره پین شعبان اگر دا مغیره پین شعبانو مشهور روایت کن لگر آقلی جاوربانو بانیل بلکه خوفانو بانیل کلاب دیکمش دی اگر موس... بلال اگر ابو موسیٰ شریف اگر روایتونو خکم دوری دی نا د دا حدیثی فقط ی حدیث باتشو نا یو حدیث سران نسل قرآن کریم وارج لکن بسن پریدو قال ابو داود وكان عبد الرحمن بن مادي لا يؤدي بهذا را ان امره تحقيق تاجوري نسب راي نسب راي را... کہ دا طول عاحث راجه مکڑی او خبه تر کلامم کړي نسب راي کہ وضاحت را قال ابو داود كان عبد الرحمن بن مادي لا يؤدي بهذا الحديث وقال لي أن المعروف عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مساء للخوفين ورواه أيضا عن نبي مزلع شريفة جلاله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مساء على الجورة ده النسب الرعاية ددي لاني أول جلد ددي لاني ددي باس لیکن کتاب قتل دا مطلب ایک کتاب اتوارت سڑی پوری گا نا کتاب اتوارت پی کم باپ دوزور آجی نا باپ دوزور کے بیا مسع علا القفین دا جی مسع علا الجوربین دا جی دیل آجی اولا نیجل لگی نازب الرائز تالو جل دره انو مسع علا الجوربین وليس بالمتاصل ولا بالقابی بخبر پوش ہوئے او فاده کوم روایت شو روایت بلال رضی الله عنه اغم ضعيفته فذخره حدیث کی یواذی د مغیره بن شعبہ رضی الله تعالی نو روایت پات شو اغه روایت بنه مونږ کلامه مو کړو کچا اثر محدثین د دې تزعیف یواذی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تعصین کړی دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تعصین و داس لوید په درخانه په مقابله کې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 فا دین جرابه بانی ماسا کری تو بدایت ثابت ہے سخینین و بانی مجلدین و بانی مناعالین و بانی من قائلی سخینین بانی نو آخر دا بانی ما هم نو قائلی آخر که ما هم سب تال چوئی خود در نری جامع باندی جرابه بانی ما سب دابت دا ثابت ہے در عون المعبود وروای که جرابه چا دویلی که در سارمان نجوری آغتم جاورا بینوای جاوربین، گاوربین، گاوربین، مقافف گاورپا در قبر اخپیه توائی، در اخپیه قبر توائی در اخپیه قبر، در موزه هم ده، جرابه هم لیکن اغا جرابه به ثابته ایش، اغا نره جرابه ده چمبر الله را کشکو کتو بوزی اغا یو فرسخ دو فرسخ سر تلیب بگنیش اغا فقبر پنده بلی هدری گینا دا جره ابو بن ابي اللي سلام ما سره صاحب ما سره بیا موږ ست مدعا ما رایت داون مدعا یو دی او دن برت پیش کوي دا جره ابو بن مسوم همم قائل و مثال الجوربين علي بن ابي طالب اه امام سبهم قائل دي علي بن ابي طالب هم قائل عبد بن مسعود و برا بن حذبو انس بن مالك ابو ماما سال بن ساد، عمر بن عائز، حضرت امر رضی اللہ عنو، عبدالله بن عباد رضی اللہ عنو نمانلیس در سبق ویلی نا ابو داود کتل ده، فلانی فلانی صاحبی جرابو بنی مذر کرده پدی نبو از از زمان جرابا دا که جرابا دا سخینه اینا پغبر پوش بود؟ جرابا جوڑی من صوفین، دا وڑی نا، دا مالج نا، دا کپری نا، دا سارمین و دام صحبه طول والی چاقه جرابه سوا غیر سخینه ویلگ موجوده زمانه چاقه کی اخفا بلکل داخلی سار من براق کاری دازی جرابه بانی نبی علی السلام او صحابه و, و مزکرن بیا سلم نامن بی منو لیکن دا خبر سوخ صحبه طوله نکشه نی اللہ با نبی علی قار قدم ای نبی علی سلام و بیا سمکارو شي دا, دا شيعه تو باغ لار برابر شو نالين قدمه چې او استا وضوشتهو پاش تلاس کش کین بل خوشایز ده او, پاس او دا د حدث نه بعد وضو لري د نفلي وضو د ډوړ مړ سره ځامنه سندې نو بیامته ابن علی کی قمنا علیکم نالک د عربنا علین د عربنا علین عرب کی اراوی چپل ده او د پاس تا ماسه یقینات کی گئی او دیس او زمم و دار سابن شو لان دینا دا پکار باگ که بان دی ماسه پکار دا نیه ڈاندیو باگ که یکیناتیو باگ نه چه موز بنا کئی موز تا بوٹانو کنی که چه با عبدس نیه بوٹان پاک کنی موز پاکی که که او ماسه تا بوٹانو پاسنی شکیده ممکن ندا دا د عبدس کې حيات عجاد كان ابو زراشكي كان ابو الزنجي بيقول امريكين وين وين ابو الزنجي كان يقول الكافران وين دي جي الكاس ماذا ان رسى كان يمثل الخفين يعني على ظاهر الخفين بس احنا او حنابل ومذهبك ماذا على ظاهر الخفين لانگی پانچه نبو نیسی پانڈای صرف دار نی بیر دین بیر رائی دی کد دین بیر رائی وی ثبوت دین بیر رائی وی نبی اللہ کانا اسفل الخوف اولا پی المسعی من اعلا ہو دا لانگی خپڑ بانی مسعی پاکاروا برا نو پاکارا خوو وقدر آئیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د مزه وګړه حالله ظې خو فپه پنج با نه ب اسلام مزه کړی په د دا مطلب نه دی چې زمونږ دی د عقل خلاف دی دین ټول د عقل موافق دی لیکن عقل د اوبامن نه د په عقل دامبی اسلام په کاره عقل چې دی د دی داور په کار ده د فډیر عقل نه د په کاره د کوفو عقل نه فهو عقل يقولونه وشك عقول جديد انبياء علم السلامه ثم الامسل وفالامسل وذا مطلوبين جزمونك دين دا عقل خلافه دين بالكل دا طول منقول دا عقل صاره بالكل موافقه لكن ادراك شده اغا عقول عالية وكارده اغا كمزور وكارده <تصفيق> وذيه قال حتى طنعا محمد وعفقه دیل لاي په مس سره په غسلی لیل په مس سره دا خو حضرت رسول الله ايهم صلى الله عليه واله وصحبه نور ظاهر الحسين باندې مس پکارا او دا مسره د احناف او حنابل او دا په سره پنجبان باندې مس پکارا جی ايهم صلى الله عليه واله ما په پنجبان نبی السلام مس وکړو جی دمه مسع ظاهر مدل تا قدم نه دا قدم نه د خوفه یې باز مزه وکړو کار الله او راي تر رسول الله سن يعفو نو بن بي الاسلامم بر پنجه به کول نه علي الرجال پنج پنجه به دي کړه دین د لپاره فیصله کول کی عقل وي مدلان دی طرف به تروا په نسبت د برابرۍ دا حدیث د حنابلو دا حنابلو پر موايجه دي په دې فار حدا سره مصالحه کوي شوافی بن زبایری مسبرم په کار د لاندېم په کار او دا برم مسا واجب او كتب مسا سنت بشیده مالکیه د شوافی مسلکي هغه پر دا حج دلیل دی هغه دا طال عمرنا ثور بن یزید عند جاء بن حیوان کاتب المغرب بن شعبان المغرب بن شعبہ قال وزع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دمابو اچلي اوغت تبوك فما على الخفين اعلى الخفين واسفلهما برق موذوبندي اسفل موذوبندي ماذكرو هذا حديث دي د دی مالك او دي شوافل پر حجت وقال ابو داود بلاغانی انو لم یا اسماع حاضر حدیث من رجا نو گرل یقانش تے نو روایت کی انقطاع را نشوافی بدا ہوئے او تک دا روایت کی انقطاع دے روایت ضعیف دے عمل د پارا ضعیف روایت بنا عمل جائز دے باشوائی اندو ملاق اقر رحمت اللہ را در زعیف روایت بانی عمل دست جایز دی چه یو مسئله ثابت شوي پا قوی روایت باندی انه زعیف روایت را داغی تاید که دی چه فقط درین حکم ابتدایی چه دا پا زعیف ترا نشه ثابت دی واسه مصطحب یا سوه و سنت وو انه مصطحب ابتدای حکم ده انه زعیف روایت را حکم نشه ثابت دی او درین دا چه اغا زعیف راوی مخالفت دا حسن او دا سعید نی کرده لاجو حسن رواعات رواعات نی. نی. دا یو ضعیفه وه ات چې دا اتم روايته د صحیح روايته مقابله کوي نه بیا مقابل قبول نه نه دا غني معنی یو انتظار معنی بل سراوي چې شکوک شباته تمشي سنجال کیه د څه کې مغامخ د فرجه ده چې ترنکه وږي بیا شیطان وای تلتا د شو چیره اجدان چه وارب الخارش نه دا ما هو ګو اچی خو شک خطر دا فائدہ شی او انتظام انا الاستنجاب بالماء هاي انتظام انا السقب الماء على الاعضاء نو دا صلی علی سید دلتا قال رسول الله جابا علی يتوزا اور بول <سؤال> به وکړه او بیا ویان تا زه او دا چې ترنکه به وکړه چې دا د دغه د وڅې راشي مده مرا خداتونه ای په مطلب چې ملای چې د عقل <سؤال> مدرک زمونږ نه کنه د هرشي شریعت ماته او د مات کړه بیا د مخ وینځه ای سربنمسوکا خپل ولځ دسر سره توه کوي دا سوجه دا زمنه عقل ادراک نشکوله عقل ادراک نشکوله دین د عقل بالکل موافق دی لیکن زمغه هر ما مرید پارا حسن ادراک نشکوله دا و دین د عقل بالکل موافق دی خو زمغه عقل کم د زارځکه ادراک لګا غسل د جنابت راغی نه د خراب ته منی د یعز و نشیده په دغه طول بدن وینځه د دې څه مقصد نو په دې باندې الله خبر وي ژوند د عدم رکار نه کوي نو دین بالکل د عقل موافق لیکن دا فاس زونه کې ژوند عقل کار نه کوي او صرف کفاره او زکات ورکو د فدای چې تفکر دي کې ژوند عقل کار دی او څړي او داس ما کړه هیڅ سنجا ولا کافی دی اوس دا څلو رنده منته په ژوند کې بیا په سر مڅو کړه بیا پیژلړړې پاک انه کې وړبول دی وځونه شي او دا ټول صرف په ذمہ کوي او زېږې چې موږ عقل ادراک کوي نو کړو داسې د مثالان په کار ده کنه ادته په اند راغله چې موږ عقل کې درار نه کوي او موږ خبره بالکل د دین زموږ د عقل سره موافق ده دا نه دی چې خلاف ده عقل ده لا الابو مالك عن ابي ذر غياط رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم نذر فجو سرن كهو کړو ايدهو حدو نو زمي متوازن دغه لټني بي يو د افس کولنا ابتدان متوازن استويل فقاري ديمه او د سف نه فارق شي نه د تحكم دعاول فقار دي او ديمه او ویژن او د اندامو کې مخ ورنځي او ځکه وګواشي خلک وګواشي هغه څېریږي بیا څه ویل پکار دی نو په کتاب د حدیث کې د داعی ته سره اجازه نو یو سلو دعاګانې را دي یو ابتدا د ځل کې بسم الله والحمد لله او دې چې عرض نفرش اجل والله الا الله او یا ترمجی وانا روایت دسی درې سالوز دو آگای نراجی اول کیا و آخر کی او فی اصلاعی لوزو لازوینجی مخوینجی فلانه دو آوائی دا احادیسو که ندر آنگره وچوی دا خان وغیره فقهاتو ذکر کرده لیکن ماسور من النبی صلی الله علیہ وسلم نشته ها علماء و انا تا په بزرګانو اقوال یې نو ټیک ده او خو دا مستقل ادعیه معصوره منن نبی صلی الله علیه وسلم یې کې نه نشته واشه بزرګانو مشرانو ویلي خلک یې بو اچي د دعوه په جګي بو اچي د دعوه واشه لا شي نه دعوه استاذ تاسو ته کومه تعلیف ده امیته تاسو زه تاکړې نو تاسو د زه خطا کوي ولې پیغمبر نه دي خو دې څه لري؟ بس یې امه نو بیا زه خطا کوم نو څه لري؟ پیغمبر اول کوله دی آخر کوله دی ټول بزرگانو د کوجې داوه په کولې کې داوه په وګ کې داوه نه په کتا ریکو مو ته زه خطا چې پیغمبر نه دی خو دې مې ربنا خوليت بسم الله الحمد والحمد لله او خلقه داز خدا جدا له هر چا وردي نه چې پرمر خدله طغایي دپا وک زن لوی بزر جو کړي پدې کې دا وای پدې کې دا وای دای 12 کې 12 کې گزي ټول زنه د تواګاري وای ان په تواګان تمان قلندي دغه کلمه تمید ده او ربنا شنا فی الجمیع سنه وکلا سنه و عذاب النار ار طول <سؤال> مسلمان لو ورځي مې کتاب لري ځان نه نیولې په کتاب کې لګيږي نو ټول عربي مغلط وای اعراب هم غلط وای نو تا دا د عبد الله پاک په پورتو کوسانې عربي ټول باندې کوي کنه الله پاک یواز په عربي کوي ستا اجت جنا حج به کوي دا خامخ ځان ستکلو جوړول چې په عربي کې وابا هنې ساکم اجتا خپل جب کوي تاسو به نو الله خبره الله پټول لغات باندې کوي دنه ورچ الله پخسر په عربی کوي بل شبای نه کوي الله په ورد هم کوي په انکو کوي په پاوټو کوي په پا ارځي کوي سازره کوم دعاوې نه غواړي دا نه خپل جيبي دعاوې او خپل جيبي دعاوې کې تجربه خو جوړي پر نسبت د بل جيبي نشي <تصفح> ما سر دعاوې نه لري بس دا غواړم ما خپل کنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم مع عقبه بن عامر رضی الله عنه فرمایا هر کله یوزور هانزه دګګی کمنه په یلی صلی الله علیه و سلام ثرو خدام او الف او ثنا نمدا خپل د زانونه پختنه نوکرا نم نوکر چې اگر نه لرل په وخت کې خپل د زان جامي پختله وینځلې ډوډۍ پختله پخوره نوکران څو شرط وډه د غریبې دورو نتا haya نو number paنم ba وخان بهمون سر ن ba پ سباب خان بیا س به پ بیا نونم په نم فكانت علي م سرول مون سر نو کونه فته ع یاري نوور زma نمu خ د سر ولو او war ما خmma اوخ ga د ز فا رسول اللہ اسم یکتو بالناس اجزب ما خواب وابا صلی اللہ منو نبی علیہ السلام خلقو دو خداف کل فسامیتو یقول ما منکو منا عجلیت اوزا چخستاو دسو کی ما یقوما فیقا رکعتای یقبلو علیمہ بقلبی ووجی مخم اللہ تکرے زروم اللہ تکرابر خیالات نرا وزی رکعتای نکر فا قد د شریزان له جنت وګاړو او د سوکړه بیا د ورکا ته مزه ګړو دغه دا ځان له جنت وګاړو ولیکن خوشو خذو سره برابر مزه د ځان له جنت وګاړو فقلت ما فخ فخ بخ فخ واجب کارو شو دا وګران کار نه سره عبدس کوي خو درکا ته مزه کوي او به دې جنت ملایوي ما اجودا جی دا صحیح بسخادا الله دې لوی جواد دا. معملی خبربان الله صلی اللہ جنت جانت ورت او دا سويخه بیا رکعتو باندې الله جنت ورت ما اجود حاضر هاز... حاضر فقال رجلم بين يدي التي قبلها يوكز ما تي من مقامو او ابا اشرا جميع منات مخدي لو د سخه خبر او دل تو رکعتين اوم دي درکه تمذ کی خشوع و زو برابر فنظر فإزاء عمر رضي الله عنه قلت ما هي يا أبا العفظ قال أنه قال عني فا استاذ الله تقولون مخي نبيل الإسلام ما منكم من عدن يتوظى فإحسن الوزوخي تأذسك ثم يقول حين يافرى من وذي عبدتنا فأذري أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية د جنت اټوړ گیټونو ورته کولایي لا د مز خبروم نشته هغه دا لوی د ثقاق خبره ده یا دخل من اي اشاء <تصفح> الدعاء قبل الوضوء الدعاء بعد الوضوء مشروع ده د نور دعاګان دو راځي ابن ماجه کراجي مصنف کراجي اداي ماسوري کر انا ذا دري تعالو دعا کنه اغلی او هر عظمه باندې کوم از یحیدی دا علماء کلیله دا معشور من النبي صلى الله عليه وسلم دی جی اګم راغله او دا اخر یوم راغله دا چکه د کلمت شهودنا علی والنور اتیه واقع جی سما حداشی او د سوی کی اوداشی بر اسناد ترفت وګری دا په حاول لیکن نظر ال السماء کې راوی مجهول دي نشکه <تصفح> نظر ال السماء له شهادت دی وای دا نظر ال السماء کې تقریبا ټول لیکل دا چې بر وګوري په ټول ابدس کې یا ابدس نه فراغت نه بعد پر وګوري اشهد الله لا الا الله نحنا ولا عالم چې درפה نظر ال السماء کې صحیح <تصفح> مده خو شې لیکن دا نظر ال السماء ورا کوم روایت راځي هغه چې راوی مجهول دي ودا مخشنی خبرات کلنا علا و عتم دا نی فقالا و صادر حدیثنا بیوزنو واعی دی فیو عدس بانی کن مزدنا نحدس نی لحث کن جایج دی که عدس چی اغدب پاس عدس کنی ثواب دی لحث نی کنی بیلاری گی قانا النبی اسلام یتوضح لیکلی صلاحاتینا نبی اسلام هر مزد پر عدس کولو وجوبن کلو یا استعبابن کلو ولكننا نصلي صلوات بوضو واحد فغن مزمنه كل په یو حدث واحد ابراهيم اخي عبد الله عليه فقال باندې پنځه مزمنه د کیدنه سوانا لكن جمهور قول ده چې څوبر حدث نه داخلي کله سره دې اوبد سره باندې په حدث باندې مزمنه کوي شي چې امه مره حدثنا متق ا ينفدد ماکه پنځه مزمنه په یو حدث باندې وکړو موضوع باني ما سكرن عمرو اني رأيتو قا سنعت اليوم شايا لم تكن تسنعه دا كارتا سمخش نکل سمعنا موضوع باني مز... ما سمخش نکل نا نا نا موضوع باني مخ... ما سمخش مکره قال عمدن سنعتو با يو عوض اسباني قان موضوع نبي الإسلام نکل یا وجوبا یا استحبابا نن عمدن سنعتو انبا یو هغه ځکه چې هغه حدیث نه د ایباب ابراهیم نه خیبوقال و فقط کله چې جیمور وکال باندې په شہادت نه لاحثی مسقبل شي. جی. صلۃ توازه او د ذکر واتره ک عل قدمه مثل موذ جعفر د لب مدار باندې زاید غچ پاتې شي حساب د ما وقت نو شي. نو نبی رسول الله پر فحسن و زوکا و پشخص او دسوکا یعنی دوباره او دسوکا یا مطلب نایی چه کم زای وید تیاغ زای لون کا خیلی فحسن و یا دارتی او دس سره مز کری نموز او دس دوباره پکار ده یک مز هم دوباره پکار ده دا زا جرم یا تغا زای لون دول پکار ده چه بیا مز رو خمک کشوی شو مزونوش دوباره مز پکار ده اعمد زجرن حقیده دوباره اغزائی لندولو فاحسن وزوغم قال <قارب> ابو داود آز الادسلات محروبا جریب نازم ولم یرو اللہ انبوهاب وعدهو وقالوا عن معقل بنا عفید الادسلات عزرین عبی الزبید عن جابد عن عمر عنین نفی سلام ناو ارجع وحسن وزوغکا وفشا خصاودسکا یعنی دوباره اوزسکا جیتا اغزائی وزا نشن <تصفيق> <تصفيق> موزیکل <مزيكول> وفی زاری کادمی لبعه ادا اخبه باندی یو تاکیوه قدرت تیر املم یسیبل ما او بو اصابت نوشی زایوش باتشیو فا امراه النبی صلی اللہ ایو عید الوزن و صلا دا مضم زباروکا مستقل عودز زباروکا نمونگ دا ماناو گو چی دا مستقل عودز زباروکا زجران عمو <اومس> دوباره وجو مسجد نه وجځه پاتې شویل او یعيد الوضوء یعنی دا زایلن کا یا دا زجرن حکم دي او بل کړه کړه قال حدثنا باقيه احاديث باقيه لکن منها بالتافيه په دې ریشتہ خبرینه کړي کمزوري روایت نه کړي تی باقیه پل منې تقيیا د باقی عاد ځانو ساه دته ګړی وړی وي کول د مشهور مسم دی عادتی باقیهل من تقیه ځانو ساته د باقیې د عادونه کمز روات دی یا معه ده چې هغه ای ل وچ دغای ل دکه مو شو دی نه م شو نه د ل لاای ووج پې شو دی م باره